Rugăciune pentru taina cuvântului lui Dumnezeu. Aleluia, slavă ție, Doamne, Isuse Hristoase, Lui Dumnezeu. Te iubim și te rugăm, descoperă-ne taina cuvântului tău, fiindcă, dacă te numim Atot Titorule, ești mai presus de cele văzute și gândite. Dacă te numim nesfârșitule. Ești dincolo de orice sfârșit. Dacă te numim necreatule, Ești dincolo de orice creație, De orice început. Dacă te numim nevăzutule, Ești dincolo de orice chip și asemănare. Ești fără de înfățișare. Ești cel fără de urmă. fiindcă ești mai presus de orice ființă, Nefăcutule, dacă te numim necuprinsule, necercetatule, neînconjuratule, ești dincolo de orice loc, de orice cuprindere, fiindcă nici gândul nu te poate cuprinde nepovestitule. Nici înțelesul cuvântului nu te poate defini, Neînțelesule, nu te poate tălmăci graiul negrăitule, nici cuvântul cu care te numim Dumnezeu nu te poate cuprinde, numi sau defini, căci taina cuvântului tău este de nepătruns. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisuse Hristoase, cuvântul lui Dumnezeu, te iubim și te rugăm, descoperă-ne taina cuvântului tău fiindcă nici cuvintele Savaot, Elohim sau orice alt cuvânt credincios și adevărat, cel ce judecă, adică judecător, învățător, lumina lumii, calea adevărului, viața, nu pot arăta para focului din ochii tăi, nu pot arăta câte cununi sunt pe capul tău, deși ai un nume scris pe care nimeni nu îl înțelege decât numai tu, deși ești îmbrăcat într-un veșmânt stropit cu sânge, totuși doar cu un nume te poate glasul nostru chema Cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia! slavă ți Doamne Iisuse Hristoase, Cuvântul lui Dumnezeu! Te iubim și te rugăm, descoperă-ne taina Cuvântului Tău! Din ești minunea minunilor, Domnul legii iubirii, Dulcele Iisus, Fiul omului, poarta oilor, apărătorul cel tare și puternic, Domnul cel tare în răzbaie, ipostas al preasfintei trăim, Împăratul slavei, liniștea celor îngiforați Fiul cel iubit, Dumnezeule negrăit îngăduie să te privim, deci nu este răsplată mai mare pentru cei ce te iubesc, te servesc îți slujesc decât să vadă ca îngerii pururea fața ta, să stea cu sfinții în împărăția ta, să audă în toată vremea vocea ta.